Így működik az egyes célő. Ő is már a jövő hétre gondol. Fura érzés, hogy már csak pár kelyfejancsi hozzá Hozzátéve, hogy a szerdai csütörtöki reggelek azok nagy mértékben fügnek a keddi alakulásától, de kedden még ezügyben megnyilvánulni. Hétfő nem lesz, Kedden igen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 Hát aki azt hitte, hogy ma csak úgy berobban az ételbe a Kejfejancsi, az tévedett, és lehet, hogy én is közéig tartozom. Ma a 2019. május 31-e péntek van, amiből azt következik, hogy igen, holnap már június van. Június 1-e szombat második, -a, a vasárnap 3-án hétfőn nincs Jancsi, 4 negyedikén hétfőn, ami inkább ked lesz és a keddi műsor alakulásának függvényében lesz Szerdán és Csütörtökön, hogy aztán legközelebb valamikor szeptemberben találkozzunk ismét. Minden nap és műsor, minden nap utolsó adás ebben a Kejfejancsi nevezetű izében, amely számta címéből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és az is elárulja, hogy a műsor készítőjét Fiala Jánosnak hívják, a hallgatókat pedig bárminő csodálatos hallgatóknak.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 de megnyugtató önöket a másik cédéseindul. Ha véletlenül 2020-ra megkapna ez a rádió a koncesziót, akkor azért lennének ötleteim a felújítás illetően. De várjuk ki a december 23 át 06148909999 és 0636771161, óhaj, sóhaj, panasz, bármi más, ami a szívüket nyomja. Működ.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 Kérdezem, ha itt van a vonalban, mármint a hallgatók között, STL, hogy UI vajon akarná -e beszélni néhány mondatot. Erre valamkor 3-4-9 stájékán kerülhetne szó, szó, sor, mindegy. Majd egyeztetem. Tehát kérdezem, STL, hogy UI vajon akarná -e beszélni. Ez már csak így megy így reggel.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 Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó, Jó, mert nekem szerencsé volt a világban járni. rengeteg, szép pályaudbart láttam. Belekére a... beszélni a telefonban, mert nagyon tompa. Arról van szó, hogy a keleti pályaudbart, hogyha elnézem, hogy rengeteket járat, el erre élek, és olyan méltatan állapotban van. Aztán a kelemföldi pályaudbarnak a főépülete olyan méltatlan állapotban van, és szomorú vagyok, hogy amsterdam milánóig, milán New York-tól Párizsig, és amerre jártam még a világban Olyan remekül néznek ki a pályadbarok a környéke, München például, mint a bevásárló központtal váltak, És nálunk ez annyira nem működik. Olyan szerencsében nem csak maga a pályadbarnak a közvetlen őszülete, hanem a környéke is. Én nem tudom, hogy ezt, ezt vagy szerintem az a probléma, a nagyon nagy emberek, akik döntenek, ez most már nem járnak gyalogbe, tömegközbekezre, és szerintem nem látják, hogy mi a helyzet. De akkor nem? még ezen kívül nagyon sok helyen nem járnak. még belefér. A kevés hallás, hol Meg? Mennyi az? Hát olyan három óra. És mivel tehát az idő az elmondható? Tehát ami 14 éven a elmondható, az, az csak, csak olyan. Tehát se, semmi, semmi olyasmi, ami a szexuális tartalmát tekintve a hátpornó része. Hát, bárcsak azzal tett volna. Sokáig dolgoztam, és aztán viszonylag későn értem haza, és mivel a, mint ezt nagyon jól tudod, nem csak a miniszterelnök úrnak, hanem a nejemnek is ma van a születésnapja, de még éjszaka elég sokat beszélgettünk, és aztán pedig korán felverődtem. Akkor megemlékezhetek-e a kedves feleséges születésnapjáról? napjáról? Megtisztelszve Jöhet a név! Szabad kimondani a nevet? Szabad. Benyó Nagyon elegáns társaság kíván most boldog születésnapot a nejednek. Nem ne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 teljesen jó helytáltak, amikor indokolniuk kellett a szártválasztásokat. Nem beszéltünk a, az uniós választások óta itt a rádióban, miközben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 szerintem nagyon is van közel hozzá. Holik István mondta ezt, de hát Holik István nem köti az ja, akkor úgy közösségével. Ak akkor viszont úgy van. Ö, én, én azon meglepődtem, különösen azt figyelembe véve, hogy ugyanazon a kormányinfón, szó esett, az is kiderült, hogy a a CEU val most megcsinálják ugyanazt német országi szinten, mint amit megcsináltak korábban amerikai szinten. Tehát, hogy ilyen, ilyen megerez megjáték zajlik. Ö, Meglepődtem rajta. Maradjunk a CEU-nál. A CEU most hol van? Hát a CEU ö, jogilag továbbra is ugyanaz az amerikai és budapesti székhelyű egyetem. Jö, de de a képzései, amelyek, azok most hol vannak? Amely most éppen kiépíti a bécsi ö, oktatási tevékenységét. Ezek most szét vannak szorva. De alapvetően még még azért jobbára Budapesten működik. Ugye megy neki több képzése Amerikában, a Bárkajúcsban,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 az hát, értékválasztás szintén. tekintve bíre bármivel, vagy miután az ötös számú tulajdonos a korában megmondta, hogy hova való a pápa valójában, azt sem tudom, hogy az Orbán Viktornak honyja pártakönyve van, ugye tudjuk az egyes, tudjuk az ötös, de a többit én nem tudom. Szóval, ah. hogy, hogy, ö, hogy ebben az Zuhany híradóban tulajdonítsunk el neki jelentőséget, hogy menjünk tovább? Én nem tudom, hogy neki jelentőséget, azt tudjuk, hogy Ferenc pápa a Fidesznek a dominás diskurzusában mit jelent? Mit jelent számodra a közelgő... Ö... Milyennek a neve, ami most jön? ez a könyvbünneped? Ez most... Ez, a... ez most a könyvhét lesz. A könyvhét. Amit mindig következetesen amit mindig keverni szoktunk a könyvfesztivállal. Nem, nem akart, azért is mond, ment ez a hosszú ő. Igen, igen. Ez olyan, mint, mint, mint régebben a Bangóni Borbői Ödikó, akinek a nevét mindig úgy mondták ki, hogy Bangóni Borbői Az emberek soha nem tudták, hogy melyik a név és melyik a nemné. Hogy Ezeken beírta magát ami mi ez az asszony. És Hogy beírta magát, így van, így van. A, a, a könyvhét Magyarországon hagyományosan leginkább a könyvfesztivál levezetése szokott lenni. Ami nem tud megjelenni a könyvfesztiválra, az megjelenik hát, akkoriban. A könyvfesztivál az a könyvfesztivál volt. Hú, az énekben nem vagyok jó, 20-val a 30-hoz közelítve. Mert azért én arra emlékszem, hogy a könyvhét amit mint a eszembe a neve, azért az én életemben ingebb utavai jelen.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 Ez alkalom volt, tehát egy nagyon régi. Tesek? Neked lesz könyved? Hát a könyvfesztivál és a könyvét alatt újat nem értem. Nem ö... úgy értem, amit te gondoztál. Ja, ö, lesz, de csak olyan, ami már megjelent a könyvfesztiválra. Tehát ilyenkor még a, ennek a projektnek a kifuttatása megy, tehát ott még lehet majd találkozni a szerzőkkel, lehet aláíratni, lehet új könyveket venni. Ennyi, ennyi fog történni nekem. Új könyvem úgy néz ki, hogy jövő április, hogy nem fog megjelenni most a munkák zajlanak.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 Lehet? Na, és Tibor van a vonalban... Jó reggelt kívánok! Lenne nekem egy ilyen külpolitikai elemzőm a szónak abban az értelmében, hogy mindaz, amit az elmúlt héten történt, annak azt a sajátos tálalását adná meg, amit egyébként az öninterpretációjában meg lehet tudni. Azért az öninterpretációja mégiscsak egy sajátos és közel interpretáció abban a szférában, ahol voltak a választások. Mindjárt a számarányokat tekintve, hogy milyen sokan mentek el. Igen, igen, próbálok, jó? Megpróbáljuk. Honnan kezdjük? Hát honnan uh, kezdjük, hogy legyen egy kis is az egészben mindig, mert annélkül Magyarországon nem lehet boldogulni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 felmelegedés kérdése és ezzel összefüggő kérdéskör. Az utóbbi jelentőségét mutatná az, hogy a zöld pártok előretörtek, vagy a kettőnek nincs összefüggése? Van összefüggése, részben, részben ezt mutatja, másik részen pedig a baloldal szerkezeti válságával is összefügg ez a dolog. Tehát a, a zöld egyrészt a témájukkal tudtak most előretörni, másrészt pedig azért tudtak előretörni, mert a szociáldemokratapártok most a tartós és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 mint És a zöldek hoztak egy történelmi döntést annak idején 1998-ban, amikor Gerhard Schöder szociáldemokrata pártjával kötötte koalíciót, nyilván nem előzmények nélkül, de van példa a tartományokban arra, hogy például a kereszténydemokratákkal vannak koalícióban. Tehát teljesen jogos a kérdés, nem ennyire egyértelmű, hogy egy, egy zöld pártnak balózalinak kell lennie, ők annak idején, ugye valamint a 80-as években úgy is fogalmazták meg magukat, hogy ők nem a jobb és nem a balózalom vannak, hanem elő vannak, úgymond, tehát ők a haladást és a jövőt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 intézmények, ami miatt jelentősebbé vált szerintem ez az európai parlamenti választás mára az Európai Parlament egy jelentős intézményén nötte ki magát, amit a magyar, a mi beszélgetésinkből is, kitűnően, ugye ma már az egyes országok belpolitikájának az alakítójává is válik az Európai Parlament, például Szágszíni jelentés, van ez elképzelhetetlen el lett volna, hogy az Európai Parlament elfogad egy jelentést, és valamelyik ország egy magát azaz belpolitikai vita témává válik, senki nem foglalkozott különösebben az Európai Parlamenttel. Ma már látszik, hogy a, a, az egyes országok politikai közvéleménye odafigyel az Európai Parlamentre, ez is szerintem be az érdeklődést a választások iránt, és a harmadik, a leginkább vitatott eleme ennek ez a bizonyos csúcsjelölki rendszer, ami szerintem a jövő szempontjából a legérdekesebb, hogy mi történik vele. Jó, itt álljunk meg, hogyan alakult Figyel? ez ki?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 Amúgy meg én nem vagyok nagyon a vacsoráknak a híve. Jó, de már ilyen ilyen... Két makaroni között azt mondják, hogy izé, tehát körülbelül ezt így képzeli az ember. Igen, hát, el... körülbelül igen. Mm -hmm. De hát igen, de hát, hát miért ez hivatalos munkavacsora, azért van máshol is. Ez nem olyan exkluzív. De egy, mondjuk egy, egy ilyen vacsora az mennyire része, ahogy a politika úri huncutság? Hmm. Az a baj, hogy nem értem, hogy mit ért. Tehát, hogyha az ember be, be, belenézne, akkor azt látná, mint a riszporos intrikák, tehát látna egy ilyen izé kosztümös nem. filmet, amiben a kosztüm az éppen a 21. századra van kalibrálva. Tehát, nem, nem, nem, inkább egy üzleti vacsorát látna, ah. ahol előtte és utána ilyen négy szemközti, közti beszélgetéseken közelethetnek az álláspontokat, magánál az asztalnál. Okay. A, a vacsora mindegy... után mit lehetett jobban tudni, mint a vacsora előtt?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 Ez a, a, a, a választás? Tehát amikor még nem volt ez a Spiczer kandidát, akkor mi hogyan ment? Akkor az, hogy az európai tanács, tehát az állami és megállapodtak egy uh -huh. évben, és akkor ezt uh, nyilvánosságra hozták. A Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlament, tehát a 2009 az Európai Parlament meghallgatta a bizottság elnökét, megszavazta és igaztalba lépett a Oké, okay, ezen az úton megyünk tovább, azért arra kérem az elemzőt, hogy az eredményről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 angol szóval ez a mainstream pártok, tehát azok, amelyek az Európai Integráció hagyományos támogatói uh -huh. közében közé tartoznak, keresztény nemokat a szociális, uh -huh. a liberális. Egy gyenge hármas, erős kettessel megúzták ezt a vizsgálást. most. Van-e uh, összöfüggés -e ennek az osztrák eseményekhez, vagy most ne kezdjék el itt izni. Szerintem nincs. Nem, nem jelentős. Azt látom, Ausztriában is az... Tehát, támogat... is ez, tehát enélkül is az született volna, igen. mint... Igen. igen ez igen, meglepje -e az igen. elemzőt.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 hogy olyan eh, mozgásokat hajtsanak végre, a, rájuk van bizony milyen irányba, amelyekkel ez a centrum többséghez bővíthető. Az, hogy a centrum kikkel fognak össze, liberálisokkal, zöldekkel, kiket próbálnak bevonzani a, a, a centrumba, az mindek a függvénye? Hát, hát meg a Meg legyen a többségük. Matematika függvénye. <laughs> Tehát a... ránéz a centrumpárta a többire, és gyakorlatilag felteszi őket egy mérlegre.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 kommunista, fogalmazunk uh -huh. vagy a vagy, vagy adikásból oldali, és esetleg egy, egy jobb koalíció, uh -huh. tehát egy néppárti, konzervatív, függet, szuverenista, vagy egy ilyen kiseből és Most ez egyike sem tűnik úgy, hogy versenyképes többség lenne, tehát úgy nézni, egy centrum párti koalíciónak a mai állás szerint nincs nagyon alternatívája, egy olyan lehet még, hogyha a mostani három párt bevenni még mondjuk a zöldeket, Főző Jó, hát tegyek fel egy olyan kérdést, ami látszólag nagy tudásra mutat, de lehetséges, hogy komplet hülyeséget kérdezek. Azok, akik egyébként beleértve a miniszterelnök urat, aki ma ünnepli a születésnapját, ő már a második, mert Benyó Rita is ünnepli, tehát mind a kettőknek boldog születésnapot, egy csak a Filipovval beszélgetve, nyilvánvalója a Benyó Rita került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 az európai parlamenti együttműködésben, az vajon mutat-e hasonlóságot, vagy ez két teljesen különböző dolog? Nem. Ez mutat hasonlóságot, ugye a nagy koalíció, ami Németországban meg időnként Ausztriá nem, Ausztriában is, időnként Németországban Igen. van, és az európai parlamentben is hagyományosan van. Azzal a vesz két veszélye jár. Egyrészt a pártok közötti verseny is beviszi az intézményrendtelen belőre, hiszen ha együtt kell kormányozniuk, akkor kifelé egységet kell mutatni belül pedig gyilkolják egymást, tehát igazi udvari politika. Igen. Másrészt pedig a választópolgárok számára összemosódik a két párt, a kormányzati uh -huh. felelősségből adódóan. És ezért, amikor ők elégedetlenek, egy, vagy csak egy báltozatosságot akarnak, akkor a két nagy pártom kívül keresnek maguknak valakit, aki alternatívát nyújta a nagy Ezt ember. egyébként az elmúlt közel öt évben ön is tapasztalta? Hát az elmúlt öt év az már tulajdonképpen a végeredménye volt,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 Igen, igen, kifejezetten jó. Az Azt a lehet kérlek. tudni, hogy ez, ez mind a ketten tették. bekerülnek, vagy csak az, a liberálisok kerülnek be, vagy a zöldek, ugye annak függvényében, Hova? a többségben? Igen, igen, igen. Én, nem, Hát én, én szerintem a zöldek matematikailag, a zöldeknek nincs értelme bekerülniük, politikailag pedig kifejezetten káros lenne, ha akkor jönnek a liberálisok. Szerintem liberális, szociáldemokrat, a keresztény a lesz. Ez sem lesz egyszerű. Ez sem lesz egyszerű, ezt egyszer, a liberálisok sem tudják még ma, hogy ők kisodák. Mert, mert ugye mindenképpen most be akarják venni macron és az ő pártját, a, a en marche Marsot, de, de az, az a párt azért nem olyan liberális párt. Hát igen, ő meg nem akar egyedül maradni, ugye, mert akkor mert az, igen, a, a, azzal igen, a 22-vel, az feltétele... vagy nem tudom mennyivel, megy sokra. Igen, és a ő rögtön feltételeket is szab, hogy ő hogyan akarnak bekerülni, és hogy a liberálisok hogyan kössenek valit. macron nagyon nehéz, ezt meg kell, mondjam, mert ő az, aki az európai tanácsülésen is a csúcsjelölti rendszer elleni tábornak egyértelműen a vezetője, annak idején a brexitben is ő mindig külön szempontokat érvényésünk, és most is úgy tűnik, hogy neki külön szempontjai Ami van. Ugye azért is érdekes, tehát tényleg egy, egy hülyével beszélgetek, ugye azt állítja, hogy semmit sem tud, de mégis közben kérdez, hogy ugye ő közben a saját hazájában minimálisan, de vereséget szenvedett. Hát minimálisan a bevesség szembe lett, és a népszerűségi mutatói rendkívül alacsonyak. Tehát Abszél. ezzel együtt van ilyen zsarulási potenciálja. Azért ez... Hát igen, mert Franciaország irányt, hogy azért egész Európának egy pitit könyvbe lázadtam, a Franciaország irányt. A kultúra, a szépség, a műveltség, hazája, tisztaság. És... Igen, és Franciaország ebből él kb. Körülbelül 30 éve. Csak? Hát jó, nem akartam bántó lenni a franciák irányába, igen. Oké, rendben van, hát akkor van ez a kulimász.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 A kérdés arra van, hogy az, hogy alkalmatlan elmondi. Erre gondolod az idealni. Igen, igen, igen. Én azt mondtam, hogy alkalmas. Én nem azt mondtam, hogy nincsen, annyi semmi én azt mondtam, hogy alkalmas. És azt mondtam, hogy szerintem a miniszterelnök, amit mondott, az nem az emberi alkalmasságát kérdőjelezte meg, hanem ott egy politikai helyzetben, mint miniszterelnök, reállító érdekében. Igen. Férben, igen, egyet, igen, igen. Hát, ami, ami egy olyan érzékenységet mutatott, amit egyébként ne lenne elvitatni. Ez így van. És ez teljesen jogos. Tehát igen. Így van. De én nem mondta. tehát.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 az a, a két személyiség... Akik, ő, ők kit támogatnának, vagy most csak egyszer arról van szó, hogy ne az legyen, akit javasolnak? Hát első körben arról van szó, hogy akkor az Európai Tanács ne kösse magát a csúsjelölti rendszerhez. Ez tulajdonképpen megtörtént. Tehát, Igen. Uh, a, a, a, ugye a hivatalos nyilatkozatokból az jött le, ami egyébként evidencia, hogy persze a csúsjelölti rendszer csak egy ajánlás, de ez nem köti az Európai Tanácsot. Az igazi kérdés majd valószínűleg június végén jön, hogyha hogy, hogy akkor ki?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 Két nagy párt úgy fog örülni, hogy összevonja a szemöldökét, de aztán valamit kell belekezdeni, hiszen a többség csak úgy van meg, hogyha egyébként abban megegyeznek. De ez egy Igen. új szituáció lesz. Igen, itt jelent könnyűséget az, hogy valószínűleg nem csak az Európai Bizottság elnökéről lesz szó, hiszen most 2015-ben. Van a bankelnökről is a legkülönbözőbb. Igen, az Európai Tanács Elnöket Jó, de ez Donáltus... egyben azt is mutatja, kedves elemző, hogy ezeknek a pozícióknak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 akár elősegíteti. Ez részben attól függ például, az Európai Bizottság elnöke mennyire erős személyiség. Ezért, hogy mondjam, szokatlan... A Juncker az, az volt? Kor... Juncker... Juncker egy erős koordinátor volt. Tehát a koordinátori szerepkörben ő, ő erős volt, de ő nem ez a, hogy mondjam, nem, ez, nem, a nem a vezér típusú vezető. Ezért, ezért is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 az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezető tisztségviselőinek a megválasztásában, majd pedig dolguk végeztével a Erre, udar, erre, erre korábban az elemző úgy reagált, hogy nem volt ő elragadtatva. Hát nem, az elemző most sincs olyan ettől. Ez a politikai felelőtlenségnek ad egy óriási teret. Tehát blitek, mondjuk egy Brexit párt a maga több tucat szavazatával be tud, befolyásolni tudja,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 Azt hiszem, hogy ez egyre inkább ez egy látszott válni. Igen, igen. Tehát ez talán megvolt az elején a, a, a közös akarat arra, hogy ez egy ugyanolyan harmonikus viszony legyen, mint a nagy, a, a nagy viszonyok, a kol a mitterrand és a többi, és a többi. De ez, ez, ez valószínűleg egyre több jelúztal arra, hogy ez, ez nem egy igazán szívélyes viszony ma már.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 Haszonelvűen vagy nem haszonelvűen már, mint a végeredmény, vagy az uniós választásokat, illetve ezt most helyezzük napi renden kívül azt, szeretnénk hozzátok tartozni, és ezzel jelezzük békülési szándékunkat. Hát, itt én is a csalágatni tudok. A jelek arra utalnak, de, de ez kriminológia, tehát nem beszéltem senkivel, nem hallottam semmit Én az orrára én hagyatkoznék. Tett, igen. Talán igen, igen. Igen. És ennek a jelentősége nagy.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 a, amennyiben e, szerint, tehát matematikailag ez a 13 mandátum, ez, ez most, hogyha összejön ez a keresztény, nem, a liberális-szociáldemokrata e, koalíció, vagy többség, akkor, akkor tulajdonképpen nem, nem nagyon rossz, vagy szoros. De politikailag mégis fontos lehet, hogy ugye megjelentek olyan hírek, hogy ismét csak emelően akarnak, aki lassan a beszélgetésünk főhőse lesz ma. Uh, állítólag azt akarja elérni, hogy a Fidesz semmiképpen ne lehessen az Európai Néppárt tagja, csak úgynék koalícióra, amit én egy elfogadhatatlan, egy impertinens követelésnek tartok, mert ennyi erővel akkor Magyarország is elkezdett diktálni, a Franciaországban, hogy a fel a különböző pártpolitikai És A politika való. úgy működik, hogy az ember azt mondja az Orbán Viktornak, hogy vele lesz soha semmi, miközben a vinnégyekkel leül a Spitzerkandidát rendszerének a megdöntés persze. érdekében? Mm. Hát persze, persze, persze, ezért mondom, hogy ez egy teljesen elfogadhatatlan, eltűnt. Dolog. Azért a, a politikában az elvek mások, mint a, az elvek a politikán kívül. De ha a politikán kívüli elvekkel nincsenek összefüggésben a politikai elvek, akkor az elővegyük utol... Nem fogok önnel nagyon vitatkozni. Éven. Igen. Hát, mi igen. Tehát? És volt, és igen. Volt, és nem, volt, nem, én mondom. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem, tehát arról volt szó, hogy mit akar a Macron, és arról volt szó, hogy létszámát is politikai, tehát a politikai elveket. nagyon fontos. Szerintem a nem nagyon fontos lehet az, hogy megőrizze.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 Abszolút születhet, ez csak az akarat kérdése. Szerintem egyik oldalon tehát a Merkel részéről megvan az akarat, ez elő nekem nincsen kétségem, hogy a CDU, ha, ha ez megoldható, akkor mindenképpen a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 de nem tart el annyi ideig, mint ameddig maga a görög tüzet éltető szeretni. Hát, hogy Macron, amit tesz, az azt a nemzetközi térben teszi. Tehát mi azért érezzük macron egy jelentős politikai szereplőnek, mert a, a, a francia elnökökhez képest is rendkívül aktív az európai és a nemzetközi mezőben,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 Nagyon szépen köszönöm, állok emlékezésre, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Igazán nincs mit. A dolgozó népes szolgálom önnel együtt. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Navracis Tibort hallottak. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Hírek később. Lát?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 Képségeszteti ülés, ahol többek között ugye elfogadtuk a évé zárszámadást ami egy ilyen technikainak tűnő, meg ténylegesen technikai uh, típusú önkormányzati ügy, nem is gondolom, uh, hogy a hallgatókat ugye önmagában érdekli egy ilyen, csak ez nagyon fontos, uh, mert ezért beszélni, mert ugye az egy, egy, egy világos és egyértelmű tükör arról, hogy milyen volt az önkormányzatok gazdálkodása tavaly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 Miközben az is benne van a beszámolóban, hogy ebben az önkormányzati ciklusban, zuglóban 2018-ban valósult meg a legtöbb beruházás, viszonylag nagy számban, hiszen ugye 14 óvodában kezdtünk el felújításokat, ezeknek egy köre, teljes körű volt, egy része nyilázárocsere, kazáncsere, csertőpart orvosi rendelős készült bár az áthúzódó beruházás volt az idei évre. Szóval azt akarom mondani,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 egy ilyen 170 milliárd forintos adósság lesz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a főváros csődben van, tekintettel arra, hogy ez az adósság mérték ez olyan, hogy, hogy nagyjából az éves költségvetés felét teszi ki, tehát ez egy, ez egy nagyon komoly érde. Ez az adósság adó. ez alapvetően honnan jött létre? Hát honnan jön létre, hogy a fővárosban gyakorlatilag, a fővárosnak van egy 300 milliárdos hitelkeret szerződése az Európai Fejlesztési Bankkal. Egyébként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 ez az adósságállomány úgy nő vissza jövő év végére, nagyjából ugyanarra a szintre, hogy maga a költségvetés az felelkora. Tehát a költségvetéshez viszonyított eladósodásnak a fővárosban, akkor az, az tulajdonképpen kétszer akkora lesz jövőre, mint amilyen volt 2012-ben. Magyarán, hogyha az állam nem konzolidálja újra ezt az adósságot, tehát nem tulajdonképpen fizeti ki a főváros helyet, vagy vállalják akkor szerintem a főváros az, az lépés, egy olyan, olyan kötött pályán fog létezni, ami, ami hát nem sok mozgás terület, hagy. Csütörtökön lett volna, vagy volt is az az esemény, ahol a főpolgármesteri jelöltségeddel kapcsolatban valamilyen központi eseménynek kellett volna lenni, ami egyébként volt? Csak valaki emlékeztetett engem erre, de én erről nem olvastam. Hát én most nem tudom pontosan, hogy ki mire gondol, Uh, ami nekem. tehát uh, Vannak tárgyalások így az Európai parlamenti választás. <gül> Utára beszélték meg a pártok, hogy uh, folytatják a tárgyalásokat részben azok, akik már megállapodtak, tehát MFP pár beszélt Momentum, hogy ezeket hogyan mélyítjük el, részben pedig ugye az és a jobbik felé, hogyha erre gondol a, gondolsz, akkor ilyen, ilyen volt, én mondjuk az én személyes részvételem nélkül, de volt ilyen, mert nekem volt egy ilyen kampányfelkészítőm, ahol ahol a polgármester jelölteknek, egyéni képviselőknek, akik már nagyjából láthatóak, azoknak tartottam egy ilyen kampánystratégiai bemutatót, hogy akkor milyen kampányt szeretnék csinálni. Ez nem egy nyilvános rendezvény volt, de megvolt, és nagyon hasznosnak tűnt. Vasárnap. Hogy tetszett a vasárnap? Hát most nem tetszett. <gül> Ugye ilyenkor a részben azért is, az ember meg tudja emlékeztetni, ami történt.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 talán ők is meglepődtek ezen, tehát van ezen mit elemezni. Hát nekem van egy, nyilván van egy végtően személyes jávor. Igen, meg nagyon szóval, szomorú a dolognak, ugye a jávor bence. Jó, hát ez egy kérdek... struktúrális kérdéseket is felvet, amelyekben ma nem fogunk elmélyülni, de ez ugye a szocialistákkal való együttműködés. Sen elgondolkodtatja az embert, ami egyébként sokat gondolkodni azért nem érdemes, hiszen jelenleg ez a tengely minimum ki kell, hogy tartson e, októberig, és hogy mi lesz október után, hát az aztán tényleg elég messze van, tehát itt most e, e, hiába kapott sebet ez az együttműködés, ha egyáltalán sebet kapott, hogy ez a megfelelő kifejezés, e, ennek legfeljebb a nyalogatására van mód, mert az, hogy a két test eltávolodjon egymástól, az most szinte fizikailag lehetetlen. Hát igen, sőt, hát ugye az van, hogy, hogy oké, hogy most lement az Európai Parlamenti választás, de az a helyzet az a pártoknak, akik most vagy szövetségeknek, akik egymással versenyeztek ezen a választáson, most nekik úgy hogy a kötelességük az, hogy az együttműködést meglépjék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 tehát egy, az egy működő intézmény, szemben a, a nagyon sok Magyarországon szerintem blokkolt demokratikus vagy közjogi intézmény. Az Európai Parlamentben lehet e, tényleg európai-szerű e, módon politizálni, és hogyha valaki ebben nagyon aktív és felkészül, akkor el tud érni eredményeket. Viszont e, ha ki ezt csinálja, az, az, az Brüsszelben dolgozik, és nem itthon kampányol. És e, é, ilyen szempontból ez is része a nyávor.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 ezt a menetem, Én gondolom, hogy amikor a Gyurcsány azt mondta, amit mondott, belejött, hogy az emberben mindig maradt kételkedés, azért az jó eső érzés volt, ha tényleg így is maradt. Egyfelől igen, másfelől meg... meg... hogy is mondjam, azért nyilván más lenne a helyzet, hogyha ezeknek a pártoknak lenne főfogámestrely el azért köztünk szóval nem... szóval nem egy lány állom főfogámestrely lenni egy olyan választáson, ahol van érzemű győzelmi esély, és a Fidesz mindent megtesz azért, hogy de Uh, 7-szer megbánt, hogy egyáltalán elindultál választáson. Uh, egy Ez ígyben mit mutatnak meg... a számok? Mit látott az elemző? Hát figyelj, most, most én, én közönkutatást ugye nem láttam január óta. Amit ugye a választás mutat az az, hogy, hogy Budapesten van egy üvegplafonja a Fidesznek, egy nagyon erős mozgósítással se tud nagyon 40% fölé menni. És ami egy nagyon fontos hír, és akkor majd most megint kinyíl bené, nem az elemző,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 pártok szavazatában közötti választóvonalak, azok teljesen, ilyen, ilyen teljesen eliminálódtak. És ez hát, akkor igazából... is így van, ha egyébként azt mondják, és a Navracsics is megerősítette, most már csak te hiányzol, hogy az uniós választások folyamán könnyebben vagy könnyebben tudnak oda x a választók, mint ahova X-elnek helyhatóságin, meg parlamenti. Igen, mert itt, itt semmilyen taktikai szavazása nincs ok. az ember arra a pártot szavaz, ami éppen akkor a Akkor te... ezt, ezt, a, ezt az, ezt az azért figyelembe veszed, akkor nem a mondot.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 Szerintem az, hogy ez a, ez a, ez a tábor, ez, ez ma a különböző pártok mögött fősorok hozzá, valójában ez egyre inkább egy egységes tábor, és olyan politikát kell csinálni, ami lehetővé teszi hogy a tábor együtt mozogjon. És ezért kell bővíteni még azokat a szövetségeket. szentem az LMP, lehet, hogy Budapesten csak 3 de 3 kal el lehet veszíteni egy választást, igen. azt is meg kell hozni. szentem a Jobbikkal is nyilván nem olyan módon,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 Uh, ezért nem is akarok most itt mutogatni, szerintem, szerintem iszatosan várják az ellenzéki szavazók, akik frusztráltak, mert 9 évben nem volt politikai sikerük, iszatosan várják a reménykeltő új felneményeket, ha ez egy ára, ami egy új dolog, és, és egy nő, és, és, egy, és egy anyuka, aki három de között pénzügyi jogász, és tök jól beszél, az tök jó, a fiatalok, akik jönnek, és mert csillogó szemekkel meg akarják a világot, akkor az is,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 abban az értelemben igen, hogy szerintem nem lesz érdemi más jelölt, mint a közös ellenzéki jelölt. Más dolog, hogy, hogy én azt szeretném, olyan kampányt szeretnék csinálni, ami nem arról szól, hogy, megintem, fided, hanem arról szól, hogy Budapest. De, de abban az értelemben igazad van, hogy nyilván a Fidesz fog tenni arra például, hogy a főfogármester választáson legyenek még jelöltek a közös jelölt mm. szemben vagy mellett. Tehát lesz egy sermerádám, egészen biztosan lesz egy puzér, szerintem még lesz más is, csak erre szerintem ezekre a jelöltekre, és függetlenül attól, hogy én leszek el a közös jelölt, vagy De hogy lesznek, lesznek ők jelöltek túlmenően az előválasztáson? Úgyhogy nem, nem indulnak el az előválasztáson, legyártanak ezzel valami ideológiát. Az a vicces, hogy a sermerádám azt az ideológiát gyártja le, hogy a jobbik támogatását nem hajlandó elfogadni, a puzér meg azt az ideológiát, hogy a jobbik nem bevon az tulajdonképpen egymár Vicaverza... Amivel annak a, a, a lehetőségét is előrevetített, hogy egyébként az előválasztás az az első fordulóval véget ért? E, hát figyelj, most én, én csak én azt hallom, hogy a Momentum gondolkodik az, hogy azon legyen saját jelöltje. Én, én arra nem tudok gondolatot állni, hogy, hogy Puzsé Robert elindul az előválasztáson, miközben olyan előválasztást szeretnénk szervezni, amely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 Ugye az van, hogy ebben az önvajdi ciklusban az ellenzék több ügyben kezdeményezett vizsgálóbizottságot. Ezek közül egyik sem valósult meg. A Fidesz által kezdeményezett vizsgálóbizottságok e, csak fideszes tagok ültek. Kisztúzással. Érdemi e, ellenőrző tevékenységet ez a közgyűlés nem végzett. Most itt van ez a patlányos köbbeszerzés. De kiderült, hogy ennek minden eleme e, összeomlott. Kiderült az, hogy megfelelő referenciák nélkül nyert a cég, egyszerűen behadultak ezeket a referenciákat, és ebben, hát hogy mondjam, a, a az előkészítést végző fővárosi közbeszedési cég félrevezett a bizottság tagjait. Szerintem egyébként ez bűncselekmény, de most nyilván majd meg fogjuk nézni, hogy mit lehet tenni ebben az évben. A kettő, sokkal nagyobb összeget költenek el, miközben elvileg álversenyben nyertek. Ugye kiderült az, egy másik csoltányos, ugye ez, ez volt a jánosos, ö, kvázi vitán, ugye, másik jánosos ugye egy másik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 ma nem adnék a népnek, ha csak nem követelik ki maguknak. Mindaz Filipov Navracsis karácsony, ami elhangzott, kiváltotta önökből bármilyen reakciót, vagy bármi más, egy és egy hagyományos csira ebben a fél évben már nem kerül sor. Kedden ugyan találkozunk, de jelen pillanatban én kötve hiszem, horgolva, hogy abban közélettel akarnék foglalkozni. Fogalmam nincs, hogy mivel akarok foglalkozni, és éppen ebből adódóan van bennem némi kételj, hogy lesz -e olyan felszabadultság, ami szerdáig és csütörtökig is kitart. Így aztán könnyen lehetséges, hogy a keddéműsort nem követi más, de ahhoz várjuk ki a keddet. Jó reggelt! Jó reggelt. Úrém, vagyok az. Gyakorló emberek, aki legázban telefonál csak. Szeretném volna mondani, így. hogy hazajött a család, hogy az Jetlegnek a áldásait élvezzük, és hallgatom nem továbbra is. Úgyhogy csak én itt akartam. Oké, okay, de legyen aludja ki magát.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 nulla és nulla Ha akkor nem tolonganak. Én ettől tartok kedden is. Ami nem baj, mert zenét fogok Valaki éppen tiltakozik Message-ben, hogy nyári szabadságra megyek, de hát nyári szabadságra megyek. Velem együtt a civilapáján és a Kejfej is.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 Csak, hogy a, um, Teszem hozzá, Patkány hogy a vételi viszonyok jelen pillanatban, ahol most van, sokkal jobban lehet hallani, mint Ferencvárosban. Most nem mondom, hogy maradjon itt, mert nem akarok ilyesmét mondani, de ez most szinte tökéletes, mintha itt ülne mellettem. <gül> Na figyelek, és akkor nem hát pofázok uni közben. Unión belül, unión belül vagyunk. Tehát a patkányozós vizsgálós bizottsága kapcsolatban a szava hihetőségem is miatt is muszám megjegyeznem, hogy Karácsony Gergely, amit elmondott, ugye egy hónapja még katasztrófa veszélye a Pantkányi a fenyengedtett. Most ugye ő mondta szó szerint, hogy nem állítja, hogy ez a legfontosabb kérdés Budapesten. Ez képest uh, kifejezetten uh, kijelentette, hogy kiderült, uh, megállapították, összeomlott,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 és egy nappal később június negyedikén kedden hat óra, akkor az ötödik síppódium beszélgetés a nyugati magyar emigrációról Salamon korrát történéssel, Ferdinand György íróval mezői Katalin és Páncsi Kristóf Zongorista, mindez a Pince lesz. Ha közelebb megyünk az önkormányzat épületéhez, az Imáron csillogó tetővel rendelkező bakástéri templomhoz azt lehessen tudni, hogy annak mikor lesz az átadója? hát még egy hónapig tevékenykednek ott, és utána már jó formán le... alig van le... álványzat az... már alig igen, hát sorra tűnik el sorra tűnnek el fölülről lefelé, nagyon uh, kellemes uh, egy ilyen résztető, mennyi idő alatt mattul be? Mert most, év. mert most ugye, ha rássüt a nap akkor olyan messziről lehet látni a Bakásdéri templomat, amilyen messziről korábban egyáltalán nem lehetett látni pedig nem volt alacsonyabb a, igen, a keresztek arany színben ö, Csillognak, a tető pedig a réznek ez a szép vöröses, fényes színe látszik. És mivel a bazilik után a második lemolosabb templom, ezért sok helyről látszik, és egyébként geodéziai viszonyítási pontistát, akik látják ö, Pest akár még Budáról is a bakásté templomot, ahhoz képest állítanak be bűszereket, ezt mondják a vizsítészeken.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 Sőt, mi több, ezek a szerbák, ugye József Attila lakóta játszóterén, csütörtökönként pedig a Ferenc téren lesznek hasonló e, sorban e, játszótéri szerbák, mindazoknak, akik éppen nem nyaralnak, e, azok jöhetnek a gyermekekkel közelről, távolról e, szoktak is, venni, hiszen népszerűek ezek az ingyenes programok a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.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 de gondolunk a felnőttekre is, hiszen lesz Bartó táncegyüttes, a Családi Ház, és lesz Dolly rock koncert is. Június 15-én szombaton a Józsakatil lakó, tehát én. Akar-e bármit elmondani az elkövetkezendő hónapok kapcsán, -e annak apropóján, hogy most hónapokig nem fogunk tudni rádióban beszélgetni? Mindenképpen a Figyeljék a di ma Ezek a az újság, a hollap, a Facebook oldal sok sok program lesz független attól, hogy egyes intézményekben néhány nyári szünet lesznek, nekek. Nyilván az ordák bölcsőkben is lesz szünet. Ettől függetlenül mindig lesz olyan program Ferencvárosban, akár belső Ferencvárosban, akár középső Ferencvárosban, akár a József Attila vagy a Szóvilakelepen járunk ahol érdemes kilátogatni, és ahol lehet uh, velünk is találkozni uh, döntéshozókkal, és ezek a bizonyos fogadóóráknak is tekinthető találkozásokon tudjuk együtt tervezni uh, a serencvárosiaknak a jelenét, és persze a jövőjét, és úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a közélem és akkor elköszönöm. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, jó, nyolat mindenkinek, viszont hallásra! Bácska János hallották Ferencváros polgármestertől. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Hát Csorbalacira fogom bízni a 9 órás hírek elkezdését, hogyha önök az elkövetkezendő 5 percben nem telefonálnak. 061 99 és 06 S.L.T. nem gondolta azt, hogy U.I.-vel kellene beszélgetnem, így ui nem fog beszélgetni az elkövetkezendő negyed órában. Nem verő a nap. 3.951 perccel 061-4890-999 és 06367-1161. Hétfőn nem lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi. Kedden Laci a hosszabbik verzióval kezdjünk. Tehát az Are You Going With me? mivel Én valamikor 7 óra után megérkezem, vagy pont, óra, pont 7 óra 5-re itt leszek, ezt nem ígérem. Jó reggelt! Jó reggelt! Az új éj az is István!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 Nánok, de nagyon jó és kívánok, és tényleg nagyon-nagyon oda rakta magát minden, minden önkormányzatnál. Tehát tényleg... Aztán, <tos> jó, most a legutóbbi beszélgetés az nem volt egy izé, egy, egy mély szántás, de...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 Függ attól, hogy megnézze, hogy most éppen van-e új hír az elsüllyedt hajó kapcsán, miközben mér is lenne, és ennek is szenvedjük meg a következményét az összes rádió és tévéműsorban. Így aztán a Facebook csoportomnak most pátintek, illetve három nappal ezelőtt intettem pát, és ha rajtam múlik, majd kiderül milyen formát futok, soha többet nem nézek utánok. Ezeknek az alávaló galád és csak mások energiáját szívó embereknek Pusszantottam őket. Már csak 40 másodperc van, hogyha addig nem telefonálnak, akkor én illa berek vagy illak, berek, vagy nem tudom, hogyan van, nádak, erek, szóval én akkor így a távozás hímveszejére rá fogok lépni. Szegény csorbát arra kényszerítem, hogy még itt legyen 10 percig. Jó legyet. Jó reggel! Horváth Péter ez nagyon tájékozott vagy, én Azt pedig túlzias. nem nagyon. Én most ülök a 100-as megyek ki a repülőtérre megyek Berlinbe, és vagy a túlnevű együttes fog holnap fölépni ott egy Mercedes arénában. Milyen ez a túl együttes? Hallottam már róla? Hallott, Kogor, úgy ha, hallottam róla, ez egy népszerű együttes. Túlságosan sokat nem tudok róla, de ez egy számúra. Érdemes nem Csak Fogal. azért kérdezek, hogy te mindent tudsz. Egyrészt nem tudok mindent, másrészt akkor hazajössz Berlinből? Ö, nem, most indulok, most megyek kifelé. Értem, de hogy... mikor lesz ez a túl? Holnap, hát holnap akko, este. Hát akkor meg holnap nem fogod látni. Hát Orbán Viktor is eldöntötte, hogy elmegy, a, elmegy Madridba, és nem megy el is így te is be. Bel... Hát akkor meg nem fogod látni a koncertet. Le kell, hogy mondjál róla. Ahogy a miniszterelnök úr lemondott a pápáról. Én meg színházba megyek. Így hozta a sors. Illetve én döntöttem itt. Tehát most már lát, látom magam előtt a, a kritikus szemeket, hogy mi az, hogy a sors. Úgy döntöttem. Oké, okay, rendben van, nem fogom látni a döntöt. Ennél nagyobb bajom sose legyen. 6 perccel múlott, 3 9 van-e bárki, aki még hallatni akarja a hangját, hogy elköszönök? Kedden találkozunk legközelebb, és a keddi, a keddi együttléten múlik a szerdai és a csütörtök ki. De ez nem fenyegetés, és ez nem... Semmi, csak mondom. Már volt egy e-mail, e amit megírtam, hogy lemondjam a teljes jövőhetet, azt aztán saját és más iniciatívájára visszavontam. Ne van bennem kétség. Majd önök eloszlatják, hogy sem. Mint most. 061 és hat egy először...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 Igen. Ez holnap lesz. Holnap után lesz Németországban. Emberek, menjen el a Horváth Péter túlkoncertre, vagy ne menjen? Én nem tudok ezügyben megnyilvánulni, mert nem ismerem a túlzelekar. Tudom, hogy léteznek, de ennél többet nem tudok. Azt sem tudom, hogy van-e még jegy? hol van, akit túlrajongók? Hát Péter kép rossz hírem van, mert itt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 Kifejezetten durva, musokkal, akkor igen, egyébként ne. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Nagy. Zenekritikusnak is elmehet. Ez a Shakespeare összes röviden.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 Rádió FM 98 Tisztán fogható